Biografie, memori. Biografia unica podopere. Sacuntala de calidasa. radiofonic de Arcadiu Marinescu-Nour. Focul vostru, tineri drumeți, primiți un bătrân călător. Primim. Focul ne-l-au zeii să ne stea noaptea în preajmă, să ne lumineze, să ne încălzească și să ne pună la adăpost de atacul fiarelor pădurii. Fii binevenit. Numele lui este Sima, iar al meu, Calidasa. Bun venit la focul nostru, omule, încărcat de ani și înțelepciune. Așează-te lângă noi. Calidas, ai spus? Ești unul dintre închinătorii zeiței Lundus, numele ei? Ai fost la templu zeiței Cali? A fost. Avea păcate mari de iertat. Iar eu l-am urmat pas cu pas în peregrinările lui. Nu-l puteam lăsa singur. Și acum vă întoarceți la locul de Baștină? Cine mai știe unde este acel loc? Dacă există cumva... Undeva. Mergem și noi așa, unde vedem cu ochii. Dar până târziu vom poposi la Benares. Tocmai acolo, știu eu, poate ar fi o treabă. Dacă tot mergeți, mă luați și pe mine. La Benares? Desigur, doar să te țină picioarele. Oh, nu până acolo. Ce să caute un diet văcar bătrân la cetatea domnească? Voi rămâne la poalele munților Unde se află sălașele vitelor. Văcar, auzi Calidasa? Vă necăjește cumva? E adevărat că n-am haine scumpe Ca ale domniilor voastre. Le am după starea în care mă aflu. Dacă încăduiți să vă fiu tovarăș de drum, Bine, dacă nu, iarăși bine. Sănătate să aveți! Vino cu noi la Benares. Acolo, dacă zeii ne vor ține parte, Vom căpăta iertăciunile promise și, odată primite, vei putea rămâne cu noi. Și nimeni niciodată nu te va mai alunga din Benares. Nimeni. O, tinerii mei prieten. cred că se va afla mereu cineva care să mă îndemne la drum. Dacă prințesa Vasanti îți va da dezlegare, dacă miniștrii, brahmanii, vor încuvința să rămâi, de ce n-ai face? E cineva mai puternic ca ei. Dacă aceștia o vor, înseamnă că zeii, ei înșiși au această dorință. Cine va cuteza să spună într-altfel? Dorința mea de peregrinare, dorul meu de a vedea munții și la apelor repezite din înălțim, vitele cirezelor mele păscând liniștite în luminișurile de văi, ne-a stâmpărut pasului meu de a se îndepărta în încolo și încoace, după cum îi va porunci mintea și inima mea. Te înțelegem și ne vom supune dorințelor tale. Dar vino, însoțește-ne la Benares. Vei rămâne în cetatea prințesei Vasanti cât vei dori, nici o clipă mai mult. Pe drum îți vom spune povestea noastră, și ne vei înțelege mai bine." Poate și tu, bătrânule înțelept, ne vei spune întâmplări ale trecutului tău și va trece timpul mai lesnă și mai folositor." Hei, prietene Tehas, ce fați? Cugeți?" Tehas, ai spus? Tehas?" Da, așa îl cheamă. Ce?" Nimic, mă gândeam..." Stau și privesc nesfârșitul bolții înstelate." Te gândești oare la boierul necunoscut care a promis că va mai trece pe la sălașele noastre de vite? Hm? De ce să mă gândesc, Sima? Eu sunt doar un văcar oarecare, un păzitor al vitelor. Ce poate avea el comun cu un slujitor atât de simplu al arajahului? Știu și eu. Poate i-a plăcut cum i-ai recitat din vede, cum i-ai vorbit despre lumina soarelui, de verdele plantelor De culoarea și a zăpezii De pe crestele Himalaii Oricum eu cred că vrea el ceva Va veni cu siguranță oh, Ah, frate al inimii mele Am stat împreună zile luni, ani în preajma Turmelor noastre de vite Și am ascultat pe înțelepții brahmani În toate cele ce ne le-au spus Și vezi tu prietene Cuvintele și gândurile Rostite de ei sau numai bănuite M-au prins. Am înțeles că sunt o babă de humă în nesfârșită natură și zeii vor face cu mine așa cum vor hotărâ. Nimic nu va întoarce crugul drumului meu hotărnicit de porunca în alților zei. Vezi, poate tocmai de asta te ales puternicul rajatului, pentru vorbele tale. Poate i-au plăcut stihurile spuse și a înțeles că nu sunt nici din vede, nici din sita, ci ale văcarului Texas. Poate. Dar până atunci, vezi tu cornul lunii. Îl văd. Ce-i cu el? În drumul său celest s-a întors din drumul lui prevestind astfel începutul ploilor. Privește-l. De unde știe el cu precizie când curând vor începe ploile cele lungi? Tot alergând prin țărm, andean, an, a socotit și el, ca și noi, venirea ploilor. Neapărat. El știe sosirea apelor înaintea noastră. Dar de ce se întoarce? Să ne vestească, nu? Să ne vestească, exact. Deci nu trebuie oare să închinăm lunii cântările noastre? Oare nu toți oamenii privesc când și când chipul lunii? Am înțeles iar țe gândul la frumoasa fata a regelui din Benares ne ai avut norocul să o privești de trei ori Se cheamă că ești un iubit al zeilor Sunt sclavul ei, prietene Chipul ei, faptul ei minunată Mi-au pătruns în priviri, în adâncul inimii și acolo în tăcere ascuns, mă îmboldește, îmi ține gândul mereu și mereu numai la ea Iată-vă! Mereu te ascunzi, poete Calidasa. ascuns prea puternice. Privește câți ochi cerești ne cercetează din înaltul cerului. A, da, da, vorbești de stele. Eu vorbeam de oameni. Eu n-am timp să privesc în altul. Îmi ajunge să-l știu la locul lui acolo sus. Eh, te-ai hotărât? Hotărât? La ce anume puternicule? Să mergi cu mine. Sau ți -e frică? La înălțimea voastră? Pentru ce? Să taci! N-am ce vorbi cu tine, un văcar. Și eu sunt tot văcar. Văcar? A poate prin naștere, dar prin înțelepciune, prin har, te poți înfățișa oricând la palat. doar dacă nu ți-e frică. Nu, maritule. eu cred în puterea sorții, căci stelele, purtătoarele voinței zeilor, o spun. Caz în foc, te-arunci în apă, bei venin, zeii te scapă, Dacă zeii ți-au menit zile sub cerescul soare. Dar când timpul ți-a sosit, Tu te atingi de un spic, de -o floare, și-ai murit. Deci mă urmezi. Oricum, să nu spui nimănui ce ești, Mai ales în fața regelui și a prințesei, Să nu spui... În fața regelui? În fața prințesei? Așa voi face. Un văcar bătrân spunea... Ce spun văcarii, nu mai e să asculte. Cât despre tine, Tehas, tu nu mai ești văcar. Vreau să ajungi poet la curtea măritului Rajah. Chiar eu am să te iau de mână, înfățișându-te în alte curți. Chiar regelui? Chiar regelui. Și principesei Vasanti? Mai ales ei. Va fi o întrecere de poezie și vreau să fie acolo... Câștigătorul poate năzui la mâna ei, Deci vino să încerci, văcar. Nu sunt poeți la curtea din Benares? Ba sunt, sunt mulți și încă buni, Gataparca, Varacanura, Anarasima și încă pe atâția. Dar tu va trebui să învingi. Ești tânăr, ești înțelept, ai forță, ai haruri multe, Chiar dacă ești văcar. Ba tocmai pentru asta să lupți, cât ar fi de greu, tu, eu, Va trebui să-mi vingem. Răsplata, desigur, princiară. Princesa va lua de soț pe cel care câștigă. Prințesa? Pe zei, aproape căleșim. Și când pornim? În zori, peste trei zile. Când vei vrea? Atunci, acum. Și eu, prietene, cu mine cum rămâne? El mă va însoți. Va fi în slujba mea. Plecăm? Prințesă, e timpul să sfârșim concursul. Cine va putea spune ceva în plus, mai frumos, mai înțelept decât acești mari poeți ai palatului? Nu mai este nimeni printre cei prezenți, poete Gata parca? Nimeni, prințesă. Înțeleptul Brahman are deptate să sfârșim. Și-au spus poemele cei mai buni poeți. Dar sunt în sală și oameni noi, poeți tineri, încă necunoscuți, dar poate aleși. Ei au venit anume pentru a se face ascultați ha ce pot spune ei ministrul vararuci îi văd și eu și îi vedem cu toți prea tineri și prea și nici nu le știm neamul stirpea Înaltă altă și voi prea înțelețul brahman prea aleși poet lăsați-ne și nouă o picătură din gloria voastră dar, dar cine ești tu tinele îndrăzneți, de unde vii ce te-a adus și ce te face să crezi că vei putea înfrunta pe acești poeți ilustri? Ia seamă, necazul stă și te pândește! Așa e, preamărite, cum zici? Cum spune și o veche înțelepciune a neamului meu pe care vreau să o amintesc aici? Lăsați-l să vorbească! Cei cu talent ajung mereu la griji și zile grele, iar cei fără de ele scutit sunt de orice greu. Privighetoarea blândă cei, dar tu închizi sărmana, în timp ce coțofana se plimbă în largul ei. Dar ce spui tu nu este decât un proverb. Vrei să ne dai înțelepciunea proverbului, drept scornirea propriei tale minți? Rușine! Acest străin venit, cine știe de unde pretinde că ia lui o maximă știută de oricine? Dacă nu poți să spui cuvinte frumoase, înțelepte, gândiri mărețe izvolute din propria ta minte, cum îndrăznești să te arăți aici? Iertați-mă, prințesă, și voi în poeți, și dumneata ilustrul meu protector vararucii. Dar am făcut și eu ca ceilalți, numai că eu am spus de unde vine versul și ei... Nu Nu te înțeleg Vrei să spui că versurile noastre Nu sunt ale noastre O, oh, obraznicul ăsta merită legat în fiare și vă cu picior. O clipă, înțeleptule Zici că știi versurile rostite aici? Și că nu sunt rodul Minții și îndemânărilor. lor? Nici măcar unul oh. Nici măcar o vorbă Dacă este așa cum spune Să o dovedească Dar dacă nu o să intre la închisoare ce spui, necunoscutule? Te încumeți la încercare? Dacă prințesa o dorește, o voi face. Încep întâi și întâi cu versurile rostite de poetul Anarasima. Vorbește. E doar o mică parte din uriașa Mahabharata, frumoasa fată despre care a vorbit poetul. Nu ești tu, prințesă, mă iartă, este tilotama, fecioara izvodită de Visva carman, la porunca lui Brahma însuși. Acest schip, cu multă trudă a gândirii plăsmuit, neasemanat de mândru și cu greu de închipuit, stând în de desăvârșirea formei zeilor sublimi în față. Că despre ilustrul Gataparca și el, subjugat de măreața Mahabharata, A luat, desigur, fără să-și dea seama, versurile sale din descrierea frumoasei zâne Urvase. Era fața ei rotundă, strălucea frumoasa floare prin drăgălășie multă a privirii zâmbitoare, Și prin gingașul ei umblet parcă se îndoia de vânt, și ca două roze albe sânurile fetei sunt, având muguri mici și roșii. Dar a... uh, oare tu, străinule, necunoscutule, tu ce cutezi să arunci astfel de vorbe, tu, poți tu să închini principesei noastre vasanti, versuri care să fie doar de tine izvodite? Dacă prințesa vrea... Apropie-te, tinere, treci aici în față, la picioarele prințesei și dacă poți, dacă frumusețea sa de plină îți inspiră versuri anume, rostește-le. Așa voi face. Pulvere sunt la picioarele tale frumoase, Basanti, iar rimele mele, oricât de sărace vor apărea, sunt ale mele, să știi. Iar de vor fi prea îndrăznețe, iartă-mă. Așa te văd ochii mei, așa te simte sufletul meu. Dar e frumoasă, da, să zică orice ar zice reginele în palaturi, Așa frumos odor de fatele întrece cu toată pompa lor. Și-auzi că de vântul de laș în sân, tălharul, și lui îi place în sân. Tu tânără, el tânăr, mai bine ar fi bătrân, ori eu, dacă aș fi vântul, Ah, pentru ce-și ascunde și umeri și pieptul și brațele rotunde sub haină? Numai atât nu pot ca să înțeleg. De ce arătă în frumosul are ori întreg? Ori desvelit pe încetul câte puțin, Înbată mai mult, mai mult îți place ca întreg văzut deodată? Ce o! Ar fi ei oare mai mult ucigător Dacă ar avea copila veșmânt țesută de flor De argint și pietre scumpe În haină zdrențuită frunsețea e tot frumoasă iubirea e tot iubită Ca și în veșmânt de purpur Căci farmec noi găsim nu în haină Ci în splendoarea frunseții ce iubim Ajunge! Uh! Ești nebun? Cum îndrăznești să spui astfel de vorbe despre prințesa noastră, dragălor? Puternicule și tu, înțeleptule Brahman, oh. puneți capăt acestei nelegii! Fă tânărul oh. acesta împroașcă cu jigniri. Cu jigniri, înțeleptule? Da! Doar dacă socotiți că am cam cuteza să descriu frumusețea prințesei așa cum sunt înfățișate doar marile zeițe. Oh. Dar n-am scornit nimic. Oh. N-am pus în sticuri nici minciuni. Nici sentimente false, vorbele mele au țâșnit din suflet. Striviți-mă dacă astfel vă este voia, dar nu-mi opriți gândul. Sufletul, slovele, cât voi trăi, lăsați-mă să cânt iubirea în tocmai cum o simt. De nelegiuire nu l-asculta prințeză. Aș gata parca? Destul, Ana Întrecerea noastră va sfârși aici va Vasanti, încă o probă Cea din urmă și vom hotărî apoi cine să fie alesul Doar una principesă Cea din urmă slăvită Vasanti În van ne pierdem timpul Va apărați în van Tânărul acesta Cum spui că îl cheamă pe acest om, Vararuci? Tehas, prăslăvită Tânărul acesta, Tehas S-a dovedit mai bun mai ai dăruit de zei, m ajutat de proni și de focul vorbelor sale. trăznească zei, un venetic. Ciuma să-l lovească, de unde știm că tot ce spune e de el? Doar nu doriți acum să vă întreceți în afuriseni și în blesteme. Și de ce nu? Va ruma să arunce asupra capului său flăcările sale neîndurătoare, iar apele indului, pe cât de mari și nevalnice, să privească neputincioase cum pic, cu pic. Trupul lui se transformă mai întâi în torță și apoi în cenușă. No. în timpul acesta, șacal și șerpi, vulturi și crocodili, bufnițe și maimuțe, să-l privească cum arde așteptând să rămâne și lor măcar un os, unul singur din trupul îmbrăcișat de flăcări. No. Tu ce spui fui, Tehas? De ce taci? A, puțin aminte ce-a avut-o s-a probozit. A dispărut. <laughs> de unde să mai scoat aur? Când mica lui avere și-a irosit-o în joaca câtorva cuvinte. Chiar taci, Tehas? Ar spune el dacă l-ar înlesni puterea să o facă. Ce faci? <grijă> Te lași în frânt? în ultima clipită? Vorbește! Știu eu. Nu sunt învățat să blestem, să ameninți. Cuvântul meu se vea rostit în cinstea florii, a luminii, a zeilor. A dragostei, parfumul orhideii, cornul lunii, corpul mlădiu al fecioarelor, puterea și înțelepciunea zeilor, le cânt din toată inima iubirea da, Dar ura? Pentru ce? Cui folosește să fie pe pământ o nouă fiară? iată în frânt. Nu sunt destule fiare, nu auzim blesteme la tot pasul. Nu învățăm rostirea ocarei, gustul urii de când venim pe lume. Și atunci? Atunci, teas? Ce se întâmplă atunci? Vorbește! Atunci, dacă vreodată ar trebui să arunc blestemul asupra unui fapt, a unui lucru, asupra unei ființe, chiar om fiind... Atunci... A spune acelui om ceva în felul acesta. O, sclav în gând și faptă, Michel întunecat, Tu, tu trăind în lacrămi, Să mori un blestemat. De-acum nici o femeie să nu te mai iubească, Nici un copil din tine în veci să nu se nască, să nu te asculte nimeni, să alergi necunoscut, în veci purtând cu tine întregul tău avut. Să simți nefericirea spre crime cum te trage și înveți să nu se afle vreun preo să se roage la indra pentru tine. Să cânt să vestejești, să pierd văzând cu ochii și ars să te topește de boale cu trup schilav cu ochii subți. Cu graiul uscat și stins, Pe lume, Mișel, cerșindu-ți traiul, Să mor Mișel, sub garduri, Neplâns de niciun cânt, Și să-ți îngrop tot neamul Cu tine într-un mormânt. Ei, deas, prietene, Prințule, ești surd, Ești mort, m-ai și uitat Cine ești și ce vrei Nu-mi cere ajutor și nici pomană Eu însumi sunt un om sărac Un cerșetor Gată-ți pomen la alții La alții mai bogați Dar eu sunt Tehas, eu Sima, prietenul, văcarul ai și uitat când pășteam împreună cirezele de tauri și de vaci la poalele muntelui, Anapurna? Acoperișul lumii. Da, cândva am stat acolo. Știi, poate și pentru ce am părăsit imens cirezi și văile umbroase ca să ajung aici? Pe zeii cei mari, Tehas. un în fire, ce se întâmplă? Ești doar poetul favorit al palatului. Ministrul Vararuci ți-a fost protector și ți prieten și ai soție pe însăși Vasanti, fiica regelui. Ce vrei mai mult? Ce înseamnă mult? Cât e puținul? Și cine îți spune că i-am slujit pe zei să-mi dea atâta sau atât? Nu am cerut nimic la oameni, niciodată. Și dacă eu n-am cerut oamenilor nici când, nici unde, nimic, mă vezi acum cerșindu-le un bot de milă, de îngăduință, de dreptate. Pot fi miniștri, regi, prințese. Vorbește-mi deslușit, nu înțeleg o iotă din ce spui. Eu cu atât mai mult, pricep tot mai puțin. Pe Brahma pe Gange și pe Indus. Ce se întâmplă? Cine cutează să lovească pe un om ca tine? Unii spun soartă, destin sau întâmplare. Alții le spun de-a dreptul oameni, șacali sau vipere. Și tu? Eu? Exact, tu? Străfundurile inimii, ale cugetului, ale credinței tale, ce spun? Dacă în tine nu mai simți nimic, cum vei putea lupta? Vei fi un frânt mai înainte de a porni la luptă. Erai un luptător. Eram. Un minunat poet, un scornitor de rime și vorbe rare, cum nu se află mulți pe suprafața lumii Prietene, I-am stihurile, toate. Ți le dau. Ai prieteni și sfătuitori. Ministrul Vararoci, ce spune? Pumnalul ce lovește al lui. Soția ta e tânără, frumoasă, e însă fiica regelui. Pumnalul care va lovi este în mâna ei. Nu peste multă vreme va naște un copil. E pruncul tău. Eu trebuie să pierd mai înainte chiar de a se naște. Este minciună sau poveste noi cu putință. Încă cum, prietene, să crezi? Sub poalele Anapornei, la noi, acolo, eram scăldați de soare, de ploaie, de vânturi, de verdeață. Nu știam că sunt pe lume miniștri, poeți de curte, principese. În sărăcia colibei noastre Visam sperând că orice vis Se poate împlini Și uneori se împlineau? Exact Găseam o vacă rătăcită Vânam un lup Descopeream un cuib de vipere Eram fericiți Și acum, prietene? Acum? vesoarele. soarele a coborât spre zenit înspre apus. Foarte curând, ministrul Vararucii, brahmanul, prințesa, vor veni să-mi dea sentința. Sentința? Da. Eu n-am venit aici ca văcar. A fost o răzbunare a lui Vararucii după ce a fost respins ca soț de principesă. Și m-a adus spunând că sunt poet, sunt scornitor de stihuri. Ai uitat întrecerea? Dar ai învins. Da! M-au încunat cu lauri, iar prințesa m-a luat de mână urcându-mă pe treptele puterii în palat. Iar eu... Tu? Eram un bietă văcar. Un oarecare păzitor de turme. Prințesa aflată de răzbunare pusă la cale de ministru și acum mă poate alunga dintr-o dată, lăsându-mă să mă sting pencetul departe de ea și de copilul nostru. Sunt un biet vacar. Eu, prietene, dacă tu crezi... De vrei să-mi afli soarta Ascunde-te aici, în boschet Și nu sufla o vorbă Se aud venind stăpânii Uite, prințesa, brahmanul și poeții Dar unde e vara rocii? De ce oare nu ieși și el aici Când îmi aștept sentința? N-ai plecat încă! N-ai fugit să-ți ascunzi roșina și păcatul în locuri pustii și îndepărtate, tu! Tu care ai înșelat încrederea prințesei și a palatului întreg! Am așteptat sentința. Nu, sau poate aștepți izbăvirea de la stigurile tale! Poeme scrim și noi! Aiați da, stigurile și dispani! Dacă așa vor vrea zi prințesa și ministru, o voi face. Aștept porunca lor! ha, ha, ha! <laughs> Ministrul Vararuci! <laughs> mă face să râd! N-ai aflat? Acum o oră și-a primit pedepsa! E mort? Pezei. Vararuci este mort! Așa pățesc toți cei care îi min pe zei, pe regi și pe brahmani. Aceasta trebuia să o știi și tu, văcarule. Sau poate că sperai să poți rămâne ascuns în casa lui, ferit de pedapsă, mutându-te doar dintr-un palat într-altul. Mici de cum. Știam de mult că lucrurile nu pot să rămână așa. Eu sunt născut din nam de jos... Tu ești boier, mărticălos. Ce crezi că am să cad pe spate când văd frumoasele spalate? Eu văd păduchi de-atâtea ori și în cele mai frumoase flori. Ce vrei să spui? Nimic mai mult decât spune acest proverb. Și-aș dori, dacă se poate, dacă se permite, să mai spun o vorbă prințesei Vasanti care mai este încă prin voia zeilor soția mea. Ce, ce vrei să-i spui? De-mi va îngădui, va <gânt> nu mai Nu, nu-l asculta, prințesă, să plece cât mai iute și să dispară pentru totdeauna din regatul tău! Va trebui să aflu totuși ce gândește. Lăsați-mă cu el! Prea bine, dacă asta e porunca, vom rămâne pe aici... Prin prajma. Iată-ne singur, Tehas, ce vrei să-mi spui? Mereu, de fiecare dată, un singur lucru, un același lucru. Tot ce-am făcut a fost din dragoste. Nu am răvnit nici ranguri, nici palate, Vararuci m-a chemat la palat să-mi citesc poemele la curtea lui Benares. Gândul lui ascuns nu mă privește. Unde-i greșeala? Ai îndrăsnit să te prezinți la curte știind că ești un pietvăcar M-am înfățișat vouă cu versurile mele. Unde-i păcatul? Ți l am închinat din dragoste și ți-au plăcut. De atunci... N-am făcut altceva decât să scornesc stihuri. Și v-au plăcut la toți. Și era cu Bamşa, povestea despre neamului Ragu și Megaduta, poemul solului Nour în care am pus toată simțirea mea ca să arăt iubirea între doi soți îndepărtați unul de altul. Știu, sunt minunate. Acum, uite, închipuiam altă poveste. Tot de iubire. Mai poți acum? În ciuda celor întâmplate? Da. O poveste poate prea tristă. Tristă și adevărată. Poveste de iubire. Despre un împărat puternic, tânăr și frumos. Care se îndrăgostește de o fată minunată care iubește la rândul ei. Te ascult. Spune mai departe. Dar fata e săracă. E din neam de jos. Numele ei. Numele ei, Vasanti? O cheamă Sacuntala. Sacuntala? Poți să-mi spui și cum se va sfârși? Știu eu. Ea va avea un fiu. De unde știi că am să nasc un fiu și nu o fică? Dar regele, împins de sfătuitorii răi din preajma sa, o va respinge, Gonind-o undeva departe, spre neștiut, spre inim de pădure. Și ea nu-i va spune regelui nimic despre iubirea ei? Nu-i va împiedica pe mârșa uneltitori? Ea? condala? Da. Tu nu cunoști, Vasanti. Ea iubește... Mult prea mult pe rege. Dar mama ei, neînfricată Gautami, chiar azi, chiar azi am terminat de scris această parte a povestirii. Oh, Teas, citește-mi-o. Vreau să știu ce a spus această mamă unui rege fără Împin Împins, orbește de reguli, dușmănoase și murdare la nedreptate. Vrei tu aceasta? Da, da, și chiar acum, aici. Prea bine, deci. Ascultă. Erau deci de față Gautami, regele, și s-a Povestea ta întreagă e că voiești cu sila să faci ca să-mi fii dragă. Dar până azi pe tine eu nu te-am mai văzut. Cum poți să minți atâtea? Mai spune ce-am făcut. Nu știi vreo întâmplare din viața noastră? Poate că îmi vei aduce aminte să te cunosc. Ori toate sunt vânt. Dar fie, spunem -mi că miturile-mi plac. Nu-i mit, o odată pe țărmul unui lac. Duios șoptea frunzișul în baterea ușoara vântului. Stam singuri. Un pui de căprioară, ieșind din umbra verii, spre noi a alergat și, când a fost aproape, tu încet te-ai aplecat să iei un pum de apă. Și obrazul tău suplete îți sta îngropat cu totul, iar el mugea de sete. I-ai pus la gură pumnii și n-a băut. Privea fricos, lipit de mine. Și când, din mâna mea, tu l-ai văzut sărmanul bând apa de înbiare, ai zis, iubirea în lume nimic mai dulce n-are decât o nesfârșită încredere la tot. Povești, povești, nu pune în joc mânia mea. Degeaba ridici mâna, că nu mă tem de ea. Așa ușor pe o fată nici regină o înșală și eu sunt mama fetei și am o socoteală cu tine. Om ești, rege, dar om mai rău ca toți. Tu mi-ai intrat în casă pe ascunsul ca un hoț, voi să-nșeli copila. Ai stat de ea într-una căci te mâna păcatul și te fierbea furtuna scârboasei tale patim. Dar și fi știut atunci la ce te bate capul, Azi n-ai trăit să arunci atâta mișelie ca val peste o viață nemernică. Stai, rege! privește drept în față și ascultă-mă. Cu gândul trăiam de la început că nu ești om de cinste. Azi spun tot ce-am avut pe suflet, tot! Ești galben, te văd, o nu te ascunde. Știi tu ce-i rușinea, n-ai cum și n-ai de unde. Azi te cunoaștem bine, te știm noi cine ești. De acum poți merge, fiară, pe care drum voiești. Ucide-ne în biserici, aprinde-ne prin sate, cu zi de zi tu pune păcat lângă păcate, ca astfel să trimită maiute Dumnezeu, un fulger al urgiei cerești în capul tău. Când ai avea tu haina pe care o ai nebună, desigur acel trăznet care ai dorit să-mi pună sfârșit, ar cădea astăzi din mâna mea trimis în capul tău. Tu însă-ți nu știi ce vorbeai zis. Eu singur sunt de vină. Și fata nu? O fată, când azi îi fură mintea și o lasă înșelată, Să moară în drum izbită de ochii tuturor. oh, oh tu ești ca în zilele cu nor, Când tulbure se din matca lui cea plină Și înnămolind tot câmpul, el rupe tot. De vină câmpul, zici tu, rege, Rămâi în noaptea ta. ta la noi mergem. N-avem ce căuta mai mult aici. De ce nu zici nimic? A zis tot Gautami. Eu n-am ce să mai zic. Eu plec, de deci. ce? Mă voi duce și, închip de mișelie, murind, mereu trăi voi. Și această moarte vie, îmi voi sili durerea să moară în piept, cu ea luptându-mă. și în urmă, când nu voi mai putea, atunci se iartă toate. De plâng? E că-mi e șale de moarte am fericire, de gândurile tale... De calea veșniciei pe care mi-o dai tu. Hai, mamă, hai acasă, de ce mai stăm? Mi-e dor de codri, căștoara pe țărmurile văii, Acolo unde veșnic departe ne sunt răi, Acolo unde-i totul creat să-l înțelegi. Și cerul ne scutește de fiare și de regi. Ori azi, ori mâine, moartea tot una e. de -o zi nu-mi pasă. Uite, rege, mi-e gol de haină pieptul, tu l-ai rănit odată, străpungel, Căci ai dreptul, din mâna ta ca moartea nimic nu poți să-mi dai mai bun. Tu mi-ai promis-o. Aleargă! De ce stai? dă moartea ca o să scap de suferit. Ori dă o ca pedeapsă că prea mult te-am iubit. Sacuntala, ascultă! Ca blestem să o vezi în vis mereu. Nu, mamă! Eu nu-l blestem. Să-l ierte Dumnezeu. Tu nu. Dar ce mă oprește să fac aceasta eu? Tu care-ți dai pieirii și-ți necinstești nevasta Și scui pe toată veda și joc îți bați de lume, Tu rege după haina cioport și după nume, Dar sclav în gând și în faptă, Michel întunecat, Tu, tu, trăind în lacrimi, să mor un blestemat. De-acum nici o femeie să nu te mai iubească, niciun copil din tine în veci să nu se nască, Să nu te asculte nimeni, să alergi necunoscut, În veci purtând cu tine întregul tău avut, Să simți nefericirea spre crime cum te trage, Și înveți să nu se afle vreun preot Să se roage la indra pentru tine, Zăcând să, să vestejești, Să piervăzând văzând cu ochii Și ars să te topești de boale, Cu trup schilav, cu ochii subți, Cu graiul uscat și stins, pe lume Michel cerșindu ți traiul să mor Michel sub garduri, neplâns de niciun cânt și să-ți îngrop tot neamul cu tine într-un mormânt. Nu-și va afla niciodată iertarea. Știu eu, prințesă, numai zeii știu viitorul, Iar eu stă sub semnul înaltei zeiței calii, Soția marelui Himavan Himalaya, La picioarele căruia am stat ani și ani păzind turnele. Iar zeița, de acolo de sus, din scaunul ei, De pe Ciumolungma sau de pe Anapurna, vechează. Cum îi va fi voia, așa va face. Iar tu, Tehas? Eu, asemeni cu ea, cu Sacuntala. Destinul frumoase iubite de rege se va asemăna cu cel al văcarului poet. Pentru ea, pentru mine, va hotărâ zeița Cali. Atunci, Tehas, du-te la scaunul zeiței Cali. Mergi la poalele Marelui Munte, fi sclavul zeiței, slujitorul ei și cum te va îndruma zeița așa să faci. Sclavul zeiței Calii? Vrei să devin un Calidasa? Prea bine, voi merge acolo și dacă ea va astfel, mă voi întoarce. Pornește-te, Has, prințesa vasantii, îl alungă pe sclavul ei. Văcarul, dar cu sclavul zeiței Cali, cu el te hasă. Adio, prințesă, rămâi sănătoasă și dă naștere unui fiu voinic, frumos și înțelept. Peste an poate, îți va da fericirea pierdută. Adio, alegeți cu grijă prietenii și și drumului tău, Vechind mereu și mereu asupra ta și asupra sacuntalei. Voi avea doar un vis, dorința de întoarcere și drept scut chipul tău. Peste un an, peste doi, poate mai mulți. Iată poveștile noastre, înțeleptule. Judecă-ne cu asprime de vrei, dar nu uita să pui adevăr și dreptate. Și mai ales amintește-ți promisiunea de a vorbi despre tine. Așa am să fac fiilor. Vă voi spune mica mea povestire și rostul întoarcerii mele pe aceste meleaguri. Povestea mea este scurtă. O de mult... Pășteam cirezile în locuri sihăstrite, uitate, nu pe aici, la Benares Și-a venit la mine un om, un brahman Un brahman? Tasima, lasă-l să-și continue spusă. Da, un brahman tânăr, înțelept și frumos Ce-a rămas la mine în sălașele mele câteva zile Apoi, într-un ceas al plecând M-a întrebat dacă nu vreau să-i primesc un copil al lui, dar el, brahmanul, nu putea să-l mai crească. O boală grea îl măcina ceas de ceas, simțindu-și sfârșitul cât de curând. Mi l-a adus, un băiat mititel cu ochi vioi, pe care l-am crescut câțiva ani în amintirea tatălui său, care se prăpădise după numai câteva luni. Acum copiii mei, reîntorcându-mă, Vreau să aflu știri noi despre el. L-ai părăsit? Nu chiar. L-am lăsat în seama unor oameni de treabă, iar eu am plecat mânând mă nevoi și necazuri. Dar acum vreau să-l aflu și să-i spun tot ce știu despre el. O poveste ciudată și tristă. Așa e. Dar zeii sunt mari. Și uneori îngăduitori cu nevoile noastre. Și eu cred... Sunt sigur, voi afla vești despre el cât de curând. Într-adevăr, trebuie să-l cauți și să-i mărturisești totul. Copiii mei, așa voi face, așa voi face în tocmai dar... Dar? Dragilor, și mai ales tu, Calidasa, până atunci datorează mă încă o dată. Îți cunosc acum poemul Solului nou. Poemul zeiței Orvașii, cea cucerită de vitejia unui muritor, ca și poemul nașterii zeului Cumara. Dar, Calidasa, n-ai suflat o singură vorbă de povestea Sacuntalei, la care lucrez neîncetat zi și noapte. Adevărat, nu ne-ai vorbit niciodată despre ea. Sacuntala? tocmai. Ai terminat-o? Nunca. Lucrarea mea are șapte părți. Până acum sunt scrise doar șase. Ultima parte pe care o am în gând și în suflet, o voi scrie abia în clipa în care voi ajunge în fața Prințesei Vasanti. Sfârșitul, adevăratul sfârșit, va fi dictat de vorbele ei. Cum adică de vorbele ei? Prințesa Vasanti nu poate face nici versuri, nici rime... Te înțeleg, Calidasa. Ți-e frică să închipui viitorul? Da, tem. Zeii ne pot face surprize la fiecare pas. Până atunci, spunem și mie o vorbă sau două, să înțeleg mai bine povestea. Prea bine. Să ne rostuim aici peste noapte. Vom face un foc bun și la lumina caldă răspândită de el... Îți voi citi tot ce am scris Tot, tot? Din clipa în care frumoasa Fică de Brahman, Sakuntala, A fost sedusă De regele Dușanta Cum a pierdut inelul dat de acesta Și n-a mai fost recunoscută Și cum și-a purtat Ani și ani Durerea de spărțire de bărbatul Care îi dăruise un copil Dar asta este chiar povestea ta Calidasa A mea este rău, oare, a vorbi despre lucruri pe care le știu și le simt cel mai bine? Nu, no, nici de cum. Hai să încropim focul și să-mi citești totul așa cum ai scris. Șanta, cine-i dânsul să n vă drept să plângă? Mai mult, să-și smulgă părul și mâinile să-și frângă, să blesteme, să urle, să-și muște mâna în dinți. Strămoșii mei și moșii și morții mei, părinți, mă blestem în morminte și ies să mă sugrume că mai cutez nemernic să mai trăiesc pe lume. Cu ce obraz voi merge să mă întâlnesc cu ei? Vor râde și vor zice acest om cinei cei. Și sorferi cu toții din un famen, De infamul dușanta care moare cu el stârpindu-și neamul. Eu, singurul din Poros, eu mor fără urmaș, Eu, cel din urmă rege, Dar cel din e lași în neamul nostru. Rege, dar slavă și dreptatea, Tu ai idei preaspre, Știi tu ce e lașitatea? Eu, eu sunt lașitatea, eu însumi, Cine vrea să vadă o faptă lașe, să vadă fapta mea. la iubita, era să fie mamă. Copilului lui Dușanta și al ei, de bună seamă, menit, era să fie cel mai viteaz nepot al vretnicului Poros. Să sting eu neamul tot, un neam trăind din veacuri, un stâlp de trăinicie, să-l sting eu printr-o faptă de atâta mișelie. Strămoșii mei lăsat au copiilor cuvânt să aibă întâi de toate, ca lucrul sfânt al vieții noastre, grija de neam ca să nu piară. Nu știi să mulțești neamul? N-ai dragoste de țară, n dragoste de lume și o rupi cu Dumnezeu. Și cine-i om? Cu toții, cel bun ca și cel rău. Tu ar, eu ar ca tine, eu semăn și tu sameni. Dar om atunci e omul când poate face oameni. Tot cerșetorul astăzi e în dreptul lui oricând pe drumul să mă arate cu degetul zicând, Ha, iată-l, veștejitul, acesta-i omul legii, e rege ca din trânsul să ni se nască regii care vor domni în țara nepoților. Va fi o țară pieritoare când fii pierii, că n-au stăpân, eu însumi sunt cel ce pierd o țară. Deschide poarta, străjen! Hei, răjen! Suntem drumeți, slujitori ai zeilor și vrem să odihnim câteva ceasuri în cetatea Benares. O clipă însă. Intră drumețiilor. Bine te-am găsit, cetate Benares. Zeii să fie cu tine ferindu-te de necasuri. Și acum Caridasa? Unde mergem? Spre palatul prințesei Vasanti. Mm. Trebuie să afle întârziat că am intrat în cetate. Prietene, trimiți pe cineva să anunțe prințesa sau ne ducem noi singuri? Dar cine sunteți? Cum vă numiți? Numele lui este Sima. El este un bătrân văcar pornit din munți, iar eu sunt Calidasa, un slujitor supus al zeiței calii. Nu-mi spui minciuni? De ce am face-o? nu printre voi vreunul pe care îl cheamă Tehas? Texas? Da, Texas. Știți ceva de el? Eu, mai demult, cândva, eram așa numit. Deci, Texas? Atunci, dacă tu ești acela, am ordin să te prezint legat sau liber, singur sau însoțit, decât vei fi, prințesei noastre. Vino! Urmează-mă! Urmați-mă, toți trei! Grăbește-te, Te urmăm cu toții! Deci, Texas? Texas. El e Texas. Doar el și nimeni altul. S-a întâmplat ceva? Cunoști ceva cu el? În rău? În bine? Să cere Spre noi se întreaptă chiar prințesa Vasanti. Și băiețelor acela care urmează. E fiul ei. Prințesă! Da? Chiar acum, cu două clipe în urmă, acești trei oameni au intrat pe poartă iar unul dintre ei mărturisește că îl cheamă Texas. Prințesă! Calidasam! Cum știți, eu am plecat să aflu un copil pe care mi l-a încredințat în clipa morții sale, un brahman. Știm asta, înțeleptule, ne-ai spus-o. Ei bine, nu-l mai caut. L-am aflat. Copilul cel pe care l-am lăsat în grija unor alți băgari din preajma a napurnei, îi se spunea pe atunci, Tejas. Tejas. E sigur? O bănuiam de mult. Dar abia astăzi, când straja ne-a întrebat cum ne cheamă, am înțeles întregul adevăr. O, zei! O, zei! Ce fericire! Ce uriașă fericire! Torni în suflet. Să fie cu putință! Este! Dar hai o dată, i drumul! Calidasa, prințesa, Sima, eu, suntem în așteptare! Oh, Calitasa, soțul meu iubit și regăsit după tine. Acest bătrân are dreptate. Te ascultăm cu toții. Pornește, Caridasa. Prea bine. Iată clipa întâlnirii între frumoasa Sacuntala și regele Dusanda. Tu plângi, iubito? Tremuri? O, iartă-mă, tu taci. Eu viu să-ți cer iertare și nu vrei să te împaci. Prea rău am fost cu tine, pierdut din calea dreaptă, dar am plătit, iubito, prea scump această faptă. Și toată ești topită, și obrajii tăi, cavalul. De dorul tău, dușanta, de jalata ta, de amarul acestei inimi. Să nu mai plângi. Te vreau mai veselă cu gândul cum sunt acum eu, inelul tău. Primește-l. al tău. Dar spune, ești vie tu, o, oh, Brahma, dar cum? Eu minune. Eu am căzut acolo la praguri, în palată. Muram străină în lume, și tu m-ai alungat. Tu plângi? Ah, niciodată, tu nu vei mai fi rău. O las să plâng, iubite, că plâng de dragul tău. De cea din tâie dată plâng soarta mea, în păcate, și îmi plâng nefericirea. De ce -a din urmă? Dată? De mori flămând pe drumuri, ori vesel stai pe tron, Supus ești veșnic, sorții. Atât de monotonie, traiul nostru în lume, Viață și apoi moarte. Aceste două, veșnic, au veșnica lor soarte. De ce să plângi? În lume cu preț nimica ca De moarte și de viață Și zeii sunt sătui. Tu, nobilă iubire, Legi fapta cu cuvântul, legi moartea cu viața și cerul cu pământul. Iată, aceasta a fost povestea prea frumoasă i-s-a contat la Te ascultam și fiecare vorba ta năștea și mai puternic în mine sentimentul căinței. Iubitul meu soț, iubite calitatea sa, în suferința nedreaptă sa sacuntalei recunoaștem nefericirea trăită de tine. Îți mai dorești și altceva? n totul? Pe lumea asta, da. Atunci... Numai sfârșitul poemului ne poate lămuri. Vorbește, Calidasa. Spune, de ai vreun Vorbește, Regele Dusanda. De am vreun Se poate să-mi cer eu sorți mai bune? Eu am răpus puterea potrivnicilor mei, să i aproape de cel ce este al ei. Acesta am fuse dorul, și dorul azi e faptă. Poporul mă iubește, și în cartea cea înțeleaptă a Vedei, dânsul află virtute și onor. Ce dor să am? Și totuși, de pot să am un dor și am acum putință să-i cer îndeplinire, te rog atunci, la moarte, să-mi iei această fire. Să fiu pământ de apururi atunci când nu voi fi acel ce sunt eu astăzi. Atât aș mai dori, ca zeii cei puternici să nu mă mai renască în acest cuib de plângeri pe lumea pământească. În ciclul biografia unei capodopere. Ați ascultat Sacuntala de Calidasa Scenariu radiofonic de Arcadiu Marinescu Nouur. Au interpretat Ana Ciontea, Adina Popescu, Anda Caropol, Mihai din Vale, Valentin Teodosiu, Radu Panamarenco, Silviu Stănculescu, Ion Haiduc, Petre Lupu, Nicolae Pomoje, Ion Siminie, Nicolae Călugărița Redactor Doina Pap Asistența tehnică Gabriela Stănescu Regia de studio Mihai Barta Regia muzicală George Marcu Regia tehnică Inginer Manuela Popescu Regia artistică Constantin Ischiotu.